Життя. І це після того, як два дні тому генерал рекомендував мене начальником штабу групи. Яка ганьба. Хіба ж міг я припустити, що в героїчному Ленинграді вводяться ще в бурки в час війни? Хлопці вже готові були покинути квартиру, як зайшов, відімкнувши двері своїм ключем. — Що за шум, а бійки нема? — запитав жартівливим тоном комендант. — Багато знатимете, швидко постарієте, — відповів прислів'ям кудрявий. — А я вам уже сухий пайок привіз на дорогу, — стишив голос старшина, зиркнувши на мене, а потім на порожню кобуру, що лежала на столі. Я перехопив погляди у хитрих очей. Та старшина відвернувся і подибав неквапно до етажерки, заставленої товстими томами. Ага, раптом осяяла мене думка. Цей лис Микита, служака-інтендант, вранці, коли ми на подвір'ї снігом, міг виняти з кобури мій пістолет. Кобура висіла на спинці стільця разом з гімнастеркою. Зараз схоплю забарки цього підступного типу. Старшина розсунув чотиритомник толкового словаря живого великоруського язика Володимира Даля і дістав пістолет. Візьміть, повернувся до мене. Отож, пильності треба дотримуватись не лише там, а й по сей бік фронту. Як же ви, товаришу старший лейтенант, вранці побігли в кінотеатр, до Кірлова говорив далі, не відчуваючи, що в кобурі вже немає зброї. що, раніше не носили? Ні нагана, ні пістолета? Ти ще й відчитуєш галку, розлючено підскочив до коменданта Орел. Та, такого служаку варто. Старшина зблід, відчувши біду, і промовив з безкровленими губами. Я хотів, щоб новий радист був обачнішим. Я ж не доповів начальству про це. Я приїхав до вас раніше, знаючи, що зараз переживає товариш старший лейтенант. Я... Вже завтра синоптики обіцяють тісну і морозяну погоду. Так, я винуватий. Пробачте. Виліт. Прогноз старшини справдився. Уже наступного дня подих Арктики... Підсилений дужими вітрами, розігнав тумани. Надвечір мороз поміцнішав до 20 градусів. Виплив над містом ясний місяць, точнісінько такий, як і того вечора, коли я пішов із запасного полку в розвідвідділ штабу Ленінградського фронту. Двома легковими автомашинами група відчалила з Невського на аеродром. Я сидів поруч з кудрявим і горлом час від часу мацав чи на місці, чи при боці в кобурі пістолет. На аеродромі нас чекав транспортний літак «Дуглас». Обслуга уже вантажила 8 100-кілограмових лантухів. У мішках боєприпаси, запасні батареї і елементи до рації автомати, протипіхотні міни тютюн, медикаменти, бинти, цукор, сіль, топографічні карти, папір, гвинтівка для безшумних пострілів, ручний кулемет дегтярьова, чоботи і валянки, кілька комплектів нової німецької уніформи. До кожного мішка прив'язано лижі, а то і дві пари. Ще на Невському кудрявий сокіл Коропія Одягнули дешеві костюми, сорочки, косоворотки, а старший лейтенант Іван і лейтенант Петро